Boas tardes, señoras e señores aquí desde Radio San Boides do 89.4 FM Seixan vostedes benvidos a este programa de radio Galegos Novais E como ben saben temos unhas enderezos que por exemplo temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e as persoas que compoñen este equipo deste programa pois nas fías de son temos a sorte de ter, pois como non cada xoves a Fernando moi vou estar defendendo E aí que o meu carón tamén, cada xoves, pois Xulio Couchil, moi boa tarde, Xulio. Moi boa tarde, benvidos, queridos ointes galegos no vais para todos os outros dúas oreñas de radio en galego. E eh, hoxe vamos a ter unha primicia especial que é unha peza que compuxo Ricardo Robs para ah. participar no Mediterráneo en sí, de Terrace. Sí, sí, sí. Vamos a escuítala de... Pois, pues, e este que enxas fala, Armando Fernández, uh -huh. así que vamos a escuítala esa petiña de música. Vengan. Esta peza que estamos a escuitar titula, titula en catalán Sac Bui Que en galego queremos decir saco Valleiro Así que seguimos escuchando esta hermosa peza baixamos un pouquiño esta música de Ricard Ross, sí. eh, que en galego decimos saco valeiro, yes, sac, bui. Si, sí, esto pertence a, a un traballo que, está, que ten que presentar precisamente na 25 Fira Mediterránea da Manresa. Ah, sabes, ah, como ano pasado viñera máis tan xudira, pois este ano está <risa> convidado Ricard a participar nesa Fira Mediterránea. Sí, bueno, O, o importante faise precisamente desde o día 6 hasta o día 9 de outubro, uh -huh. é, é decir, desde hoxe até final de semana. Uh -huh. sí. Pero o importante é o que tente te uh -huh. agora, uh -huh. o convidado especial. Uh -huh. o, o, este convidado que temos especial, que eu dixeremos a través das ondas, me parece que é a primeira vez que falo con él. Bueno, <coughs> e vamos pero... a falar con Mario Senén López. Moi boas tardes, Senén. Hola amigos que como estamos? Boa tarde benbi, moitas gracias por atendernos. Den chegado Senné. Que Hola, tal, Moitísimas gracias por atendernos Bueno Primeiro, felicitarvos Porque se sí. está hablado de esta Porque está celebrando cousas interesantísimas ¿no? sí. Unha moi importante Esa que o día 8 ah, Vai se sí. celebrar na Sagrada Familia de Barcelona ¿no? Un acto especial Apoyo xacobeo Caminho de, de, de, de Santiago Si, ¿no? si, sí, sí, sí. bueno É eh... Nos facemos pois pues, como como que fain todas as entidades, non, estamos aí traballando con moito esforzo, mm -hmm. con moita ilusión. E, e bueno, pois pues este deltoque é un acto especial, Un sitio como todos coñecedes, un sitio moi especial tamén. Sí, tamén é un, un sitio país. especial. Eh, entón, pois pues, bueno, esperaremos que o tempo nos axude que e que bueno, e que todo nos salga como Como, como nos queremos, como tamén é unha ilusión. Hombre. En principio, Teredes, según teño entendido, o que recibimos foi que as 10 da mañán comenzan os actos precisamente aí recep tendo recepción das autoridades. Unha conferencia sobre o Xacobeo e o camiño de Santiago a cargo de, do, do Francisco... Singul, non? Si, sí, Francisco Singul, si sí, que é o diretor da área de cultura xacobea ah, Despois unha misa na cripta do templo, non? Eh? Si, sí, unha misa en galego na cripta do templo que, que, bueno, pois pues, con actuación especial de Antonio Barros Que este chico foi un dos gañadores de recantos uh -huh. Na televisión de Galicia E a súa señora Yalma uh -huh y eh, luego después interpretaránse los signos galegos de Cataluña con los galleteros a Coral de Saudades. Ah, muy bien, estupendo. Y o peche especial con... con, con, con bueno, como he debido, ¿no? Mm. La de sí, que... eh, después un, un peche especial que después eh, habrá una pequeña actuación a líder en el Ifora dos Gaiteiros, uh -huh. eh, eh, bueno, no sé, sea, para animar un poco que tiene la gente que nos coñezca y eh, que, que bueno, entonces pues así estamos. <coughs> después... A mí lo que, eh, que me hace gracia es que Misa en Galego en la Sagrada Familia. Sí, Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí. sí. una bueno, Misa pues... en Galego en Sagrada Familia. <risas> pues bueno, la verdad es que tenemos que agradecer muitísimo a, a, a, a la Sagrada Familia que todo fueron facilidades para que pues, uh -huh. se pueda llevar a cabo este acto. Ajá, entonces, pues, desde aquí, desde las ondas, pues dar esas as gracias y agradecerlles, pues que que que, que tu veren diferencia con nós, eh bueno, eh, nosotros son encantadísimos, non? Espero, espero que, tal, que toda que... a xente que vaya, pues, que termine igual. Moi ben. Ademais, outra cosa máis que hai que lle dicir a todos os nosos 2000 seguidores é eh, que poden participar nunha, nun xantar especial que facedes precisamente aproveitando esta ocasión, non? pues si, sí, si, sí, a eh, verdade é que bueno, para isto xa se tiñan que haber apuntado. Para, para ter xa a reserva na, uh -huh. na entidade, non? Uh -huh. uh -huh. eh, entonces pues, bueno, pero de todas maneras hai sobre unhas 90 persoas eh, apuntadas xa para xantar na, uh -huh. na entidade, non? Na sede. Pero, bueno, na ao millor ainda hai un hueco para que algú sí, que eh, nos están escritando xame por teléfono <risas> <risas> 9-3... Bueno, eso teñe que falar, eso teñe que falar, pois, pues, que co copresidente eh, eh a con mirar a ver si no restaurante quedaba algún oco con no sei, no sei sé, no sí, sí, sí. porque pero bueno. Bueno, bueno, bueno que, no. que se pongan en contacto con os dous de que a mellor algún retraso algún que que chegue atrasado, pois pues é capaz de de de, de de de ter un oco, ¿non? A... Bueno, bueno, eso sí, eso sería cuestión de poñerse en contacto con el co, con teléfono de Saudade, eh, uh -huh. mirar Abilí, uh -huh. a ver si por casualidad quedaba Algún oco, pero o resultado é que, que, bueno... Que xa no hai bastantes... Bastantes Bastante xente, <risa> eh? Bastante... Sí, sí, sí. Sobrou <risa> unhos noventa persoas onde me, me de, comentou o presidente que había apuntado, porque, <risa> ademais, de, as nove sale un autocar sí. a líder da Calle Tajo, donde, sí. pues, os que se apuntaron a unha entidade que dixen, non, non, eu quero ir e voltar no autocar, vale? perfecto ningún sí, problema. Sí, sí, sí, perfecto. A reservada tamén vino autocar, Eh, bueno. entonces pues bueno, saldrán a 9 de la calle Tajo de de de evitarán entonces llevarse su el coche para aparcar este eh, claro, sí. problema Bueno, aparcar de línea será familia muy, muy complicado. Meion <risa> <risa> bueno. un poquío complicado, ¿eh? Bueno, vamos a llegar sí, al teléfono. Sí. Vamos a dar el teléfono por si acaso. 93 358 54 88. Correcto, sí, sí. Vale pois pues eso, o que queira que, que se poña en contacto con saudade. Eh, outra cousa que temos que dicirlle todos os nosos xentes eh, este verán, este este de, de festa e ademais unha celebración por todo o alto en Fonsagrada, non? Si. Pois si, si un acto no, no, no, que tamén nos facía <coughs> perdón, mm. que tamén nos facía moita ilusión, mm. pois pues un recoñecemento a un dos fundadores mm. de Saudade, de que tuvo muitísimos anos pois de presidente de Saudade, uh -huh. loitou moi pola entidade, sí. entonces pois bueno, eh puñámonos en contacto co Concello da Sagrada, que tamén todo foron facilidades, uh -huh. todo foron eh, maravilloso, non? Eh, ademais están as fotos que se que se poden corroborar. Tanto que se poden ver. <risas> e eh, eh, logo pois unha recepción do concello, uh -huh. eh logo pois aí tamén tocóselle uh -huh. o viño con beiteiro e un tamboriteiro especial uh -huh. e despues tamén houve unha comida donde pues, estuvo o secretario xeral estuvo o al alcalde da, da, da zona uh -huh. e personal de do Concello de, de sí. Forza Sagrada uh -huh. en fin, socios de saudade que se sí quixeron apuntar que creo, non se a memoria non me falle, que tamén habría sobre os 80, 90 personas tamén si, si, si Nada eu, que a... eu, eu tive unha mala sorte porque eu estaba noutro sitio, claro. pois facendo un traballo. Sí, sí, sí. E non pude estar aí, pero deulleme pena que a min guste de metalo de Hernán. Grande grande convocatoria, grande asistencia, o sea, sí. xa que outra vez parabéns e felicitações, a saudade por esa hombre. De, de celebración que bueno coido que tamén merecía non o feito Hombre. de que, de que bueno, vos estás desatisfeitos dese de de acto pero que tamén se merecía es decir recoñecer pois unha labor de moitísimos anos seguidos sí. eh, ademais que eso foi socio fundador o sea que sí sí, sí sí foi socio fundador e logo ou, bueno a súa traxectoria pois mm. eh, é como dize aquí eh? el paradengo para mal aí está mm. sí, sí, sí sí, sí, sí. sí, sí a, moitas das actuaciones moitas das cousas que se fixeron en saudade precisamente sí, eh. deben ser a súa dirección ou polo menos da, exacto trabajo, exactamente así porque baixo a súa dirección, bueno, pues participouse nun festival intercéutico del Orién, sí. participouse xente joven, aquel claro. programa mítico de ah, Tremisón Cunhola, sí. sí. sí, sí, eh, participouse dúas veces, creo, ou tres, no San Froilán de Lugo, sí. fuese a Cuba varias veces, mm. eh, Portugal, Valencia, Suiza. en fin, un sinfín. Bueno, en ara, moitos premios aquí, no certamente de música... Mm popular tradicional de que en Barcelona, sí, sí. en fin, bueno, moitas cousas. Claro que si. Sí. Foi un home que elevou a nosa cultura por todos os recunchos. Sí, sí. Medio, Euro, medio Europa e e case medio América. Sí, sí, sí, sí, sí, sí Además, verdad, Foi sí. foi representante precisamente dos emigrantes no Consello da Cultura Galega ademais, sí. bueno, interta... sí, de verdade sí. que foi merecido, temos pendiente facerlle precisamente unha entrevista sí. que, que ele dixo que, se, que, que estaba disposto, pero eh, nas semanas pasadas estaba un pouquinho ocupado, T tivo que, que ir a, a Portugal e cousas así, pero bueno, eh, o case é que mm, ainda temos aí, eh, eh, seguro que en algún momento falaremos con ele. Eh, sí. Contanos no, máis cosas. Non, non, non, non, non, non, non, non, é unha persona que lle gusta a comunicación, que gusta claro. de pois pues todo eso, bueno, sí, bueno sí, sí, sí, sí. Contanos máis causas de saudade que é interesante que saiban todos os ointes e seguidores que podense achegar precisamente a entidade para poder recibir clases, para poder participar en bailes de salón baile... coi... A ver, contanos Hombre, pues mira, saudade, pues podense puede, facer eh, baile de salón, mm. podense eh, recibir clases de música. Mm -hmm. eh, ahora estamos intentando otra vez lanzar o tema de clases de baile. y uh -huh. eh, Podense facer clases de pintura, oh, baile ¿sí de ves? salón. Sí, sí. ¿Sí? E eh, bueno, el eh, logo, pues, outro tema que sé que que disfrutan muitísimo os socios os fines de semana, porque no pola mm. semana tamén, mm, sí. que van para ali pois pues, botar a partida sí. e unha tertulias tremendas, no? sí, sí, sí, E unhas sí. partidas ali, de daquelas de, de, de, de vamos, sí, con sí. unhas ganas tremendas de de pasalo ben, de sí, claro. <risa> y, no, e pues... e poñer valor Senen Ese restaurante que eh, sigue tendo... Ten, tendo éxito. Tí, exactamente. Sí, tí, tí. sí, sí, sí, que es verdad. Sí, además, ni eh, puedo degustar pues, de, de todas las comidas típicas galegas. Ya decía, sí, sí. un pulpo, una empanada, uh -huh. eh, un marisco... Eh, cualquier plato uh -huh. que tú pidas por pues, salir a topararlo, eh, además con... Con coxeito, vamos. Sí. Ademais eh, pronto chega o tempo do cocido. Yo, ma, yo agosto, agosto, que lle xa o temos previsto tamén. Este, <risas> bueno, <risas> porque porque en saudade, a saudade, ainda non, ainda facemos unha actividade e xa estamos traballando para outra. Claro. claro. Entonces, pois, pues, bueno, temos temos pensado o o 10 de novembro. Si. Sí. Pois, pues, a xardanse pois pues, quizás un pouco máis, eh, pero de, de, de 250 a 300 kg de castañas. Jolín. Que se de, que se poñen ali, está na sala grande, en unhas mesas. Sí. Eh, e logo pois pues, ali a degustar de las socios mm. Eh, logo tamén sempre aparecen moitos achegados, pero bueno. todos sí. bueno, <risa> Pero bueno, pero sí. todos. Son recibidos, ¿eh? todos iso. Sí, eh, Entonces estes estes atos son son gratuitos, ¿no? Que sí, sí, cantidad de sí, sí castañas, eh, viño, como decíamos eh, sorprendo a lo caniño eh, Sí, señor eh, eh, Bueno, eh, ahí estamos ¿Qué? Eh e disfrutando non sei canto má xente vemos nas, non nos tes actos máis nos gusta Hombre, claro, tanto que máis que se disfruta e intercambio de personal ah, as é... persoas sí. chega un momento chegan momentos como ese onde se pode despues, eh, entre non sei mirarse ou como com, non sei co, co... Fal, Fal, eh, per... fa, falar entre eles claro. en fin que o mellor hai xente que, que, que botan tempo, que non, tempo que non se vin é máis agora que houve a pandemia pois a xente sí. ten ganas sí cha de verse de mirarse a cara mm. de isto. Sí sí sí, sí, que... sí, sí, sí, que é verdade, si. Sí. que hai moitísimo, moitísima xente que que, pues, bueno, son socios pero non teñen sí. a costumbre como temos outros de ir cada semana por ali no? sí, entonces, sí. pues, a mellor pasan meses sí. e cando se atopan pues é como unha alegría de atopar outra vez o hombre, es, tú que estás como te conservas que, de, que se vai sí, no? sí, sí, <risa> <sí>. eso <risa> é o que facemos case toda a xente a que, a que cumplimos anos mm. Yo tengo años como para alicatar un cuarto de baño. Bueno. bueno y hay que seguir cumpliendo, ¿verdad? Si no hay todo que seguir muy, importante, cumpliendo. muy importante es cumplirlos. Exactamente. Eh, exactamente. Porque sí. si os cumplimos, podemos hablar de él. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Un día estaba alguien en salud porque tiño, tuve unha santa paciencia pues, de digitalizar todas as fotos uh -huh. que tiña ao meu alcance de saudade, que son preto de, de sete mil e pico. Uh -huh. eh, entón, pois, pois, enseñarme unha foto de unha persoa e me ¿sabes quen é? Uh -huh. E digo, no. Digo, pues, conoce lo ben. Uh -huh. eh, entón, uh -huh. eh, bueno, é unha persona que está preto de ti. Sí, sí. <risa> Con Bigote que da que le que non mo tiña, no me ponmo que problema que la foto. <risa> sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. De verdade verdad que éramos novos, éramos sí. moi novos, me caso. Sí, sí. Claro, de verdad que no coñecía. Entonces uh -huh. digo, bueno, pois, pues, veromina, dime, dime ilusión, y al... no, que pues, dirán eh, que alegría de verlos sí, daquela sí, sí, que siguen aí, además, que siguen. No, es que... non, non como moitos que pasan, están un tempo e desaparece, no, sí, no. Sí. Sí. Era, si era? Xulio, xulio empezou e seguiu no, E ademais, sí, sí. ademais tiña pelo naquela, non? Si, si, si, si Si, é verdade sí. <risa> sí, sí, sí. bueno, De verdade que son, son actos O sea, son cousas que eh, sí. Engrandecen a entidade que é o máis importante non O feito eh. de que moitas das persoas Que comenzamos, continuemos E que é que sigamos aí A verdade que exacto, saudade exacto, sí, paga a sí. pena De pasar por ele Porque ademais de todos os actos Todos os que queiran estudar un pouco queño que queren ler un pouquiño, teñen unha biblioteca enorme, fantástica, sí. É, sí. eh. Sí, preto de 7000 volúmenes. Pues, sí, nada menos. Nada menos sí, sí, sí. Madre mía, madre. 7000, eh, sí, sí, eh, A ver, non, hay, non están dixitalizados, están archivados, ¿no? sí, digamos. Sí, sí, sí, sí, hai unha cousa que tamén fixestes que que que saóra é dicir, non hai que poñer nomes para no, no disca... sí. que que, que se se de por erudito, pero mm, As publicacións de saudade están ademais eh, tomatizadas, é es dicir, sí. están todas sí. xuntas nun libro eh, eh, un sí. libro ou varios libros, non sabes? Sí. Poden ver as revistas que fixe saudade as revistas que sí, sí, todas sí, as publicacións que digitalizadas todas, sí, sí. Claro, claro. Así que a, a ti con esa foto pasou e chegou <risas> al camín cuando me mandan un audio <risas> <risas> cuando me mandan un audio díxeme díxeme, tú escoita esto tal, díxeme ha sacado esto, parece miña voz, pero en un, una. E por ti, foi unha vez que veo aquí precisamente a a a Radio Sanmo e estivemos entrevistando a, a un o presidente da Xunta de Galicia que sí? era Don Manuel Fraga. non no, no, no, no, no, no, no, no, foi, foi outro o, o, o seguinte de. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. El siguiente el sería... Sí, no sé bueno, cuál era de ellos, no me acuerdo ahora porque tanto tiempo Fraga creo que fue tú, no ahora no lo lembro bien si fue Ouriño, si fue No, no. Quien, quien fue Fue, fue uno primeros, antes, sí. García, Albor, García. Albor. Sí, sí, sí. Sí, foi ao, foi sí. que veo aquí a, a, a Cornellá a Cornellà en unha ocasión, non sei sé a qué. Sí, eh, sí, en, sí en, foi foi algo así. En ese momento pues e él estaba preguntando que estaba falando, entonces diseiño eh, eh, foi un acuise que recuperei dun, dun, dun casete que tiña. Entonces disixe teiseino sí, e mandello e el dixo Hombre, pero esta voz es miña. Sí, sí, eres ti. <risa> sí, sí. Por pues, eso que a veces <risa> le vamos sorpresas. Todos nos claro, sí. llevamos sorpresas. Hombre, claro, claro. claro. Sí. Además, cuando estás en un sitio como estáis vos, ¿no? Sí. Sí. Que todo queda... <risa> todo, que todo queda grabado. Todo grabado. Entonces, pues bueno, cuando atopas algo así, pues... Sí, sí. sí, ¿eh? sí. Bueno... <risa> sيرين que non queremos incomodarte moito, eu que no, parece no, no, no, por que favor, é queríamos... un placer, moi amas, me fixo moito a ilusión que me chamarate, é verdade. Sí. No, a nós tamén, porque no, queríamos por que queremos manter ese contacto que seguimos tendo, ese contacto con vosotros sí. e darlle unha un, un, nosos parabéns a Saudade e en, en especial a, ao presidente Fra Javier, que, sí. que, que que bueno, está traballando como un bueno, Descursivo. está traballando como un grande, sí, sí, co, sí. Eh, sí. como un grande e eh, grande, como, como grande que xa ve tamén. No, que ten un equipazo, porque se non for a pola fademos o que podemos eh. sí. <risas> bueno, adiante, adiante seguir así, muitísimas eh... gracias por informar a todos os nosos ointes ese traballo que estás a facer muitísimas ah, eh, gracias adianto. a vos por, por acordarse de nos e eh, eh, bueno a ver se si nos vemos ou nos damos unha aperta en eh, moitos éxitos e eh, quedades venga. convidados a Castañada vale. moi ben, moitas gracias muitísimas gracias, vamos a despedir venga, vos. A, a vos okay. You're somebody